Törtem a fejem. Erősen törtem. Úgy éreztem, minden összefügg mindennel. Az űr, a halál, a begy, a hullák, Szelin, Szindi és Bass. De még mindig nem tudtam teljesen összerakni a dolgokat. A halántékom lüktetni kezdett. Ki kellett mennem a levegőre? Az iroda falai nem tudták a választ a kérdéseimre. Odabent kezdtem meghűlni. Elképzeltem magam egy ágyban lédi halállal, Cindyvel és Jenny nightrow -val. Egyszerre, természetesen. Egy kicsit túlzás lenne. Felcsaptam a sapkámat, és elindultam. A Hollywood parkban a lovin találtam magam. Élő ló egy szál sem. Azok mind az Oak Tree pályán voltak. A futamokat közvetítették. A fogadások a megszokott módon zajlottak. Mozgó lépcsőn mentem fel. Egy fickó mögöttem nekem jött, pontosabban a hátsó zsebemnek. Bocsánat, mondta. Elnézést kérek. <gül> a pénztárcámat mindig a bal első zsebbenben hordtam. Hát ha lassan is, de tanul az ember. Elmentem a fogadóiroda mellett, és bekukkantottam. Csak néhány öreg üldögélt odabent. Néhány pénzes öreg. Hogy csinálják? Minek kell nekik annyi pénz? És mire jó ez az egész? A végén úgyis nincs telenül hal meg az ember. Sőt, a legtöbbünk úgyis él. Már az is győzelemnek számít, ha reggel az ember fel tudja venni a cipőjét. Belögtem az ajtót és beléptem. Ott állt a szomszéd postás és kávét szűrtsölgetett. – Hát téged hogy a franc beengedtek idebe? – kérdeztem tőle. Igen rosszul festett az arca, rendesen feldagadt. – Belám! válaszolta. – Meg foglak ölni. – Nem kéne annyi kávét innod, éjjel nem tudsz majd aludni. Kifoglak nyírni, a napjaid meg vannak számlálva. Na, szerinted ki lesz a befutó? kérdeztem. Kutyafül. Nesze, hozzon szerencsét, mondtam, és hozzávágtam néhány dollárt. Köszön, rege. Szóra sem érdemes. Válaszoltam, és azzal ott hagytam. Valaki vagy valami mindig üldözi az embert. Sose hagyják békén. Egy perc nyugtas lehet. Oda mentem a büféhez, és kértem egy kávét. – Szerinted ki lesz a befutó, belem? kérdezte a pincérnő. Ho – Ho-ho, majd hülye lennék megmondani. Egy perc alatt lerontanád az esélyeimet. – Kösz szépen, bunkókám! Visszahúztam a pultról a boravalóját valóját és zsebre vágtam. Találtam egy helyet közel a képernyőhöz, leültem és kinyitottam a turfot. Aztán egy hang szólalt meg a hátam mögött. – Ez a szaros két dollár nem ment meg, Belám. – Neked annyi? – A postás volt. Felálltam és megfordultam. Akkor ad vissza azt a kibaszott pénzt? Tehogy adom. Szétrugom a töködet. Elmosolyodott és megindult felé. A gyomromban hirtelen egy késpengjét éreztem. Csak a hegye látszott, a többit a kezével takarta. Húsz is, és mind a tiéd lesz. Hogyhogy hogy ma nem dolgozol, és kiviszi ki a leveleket? Kus legyen, vagy megöllek. van nálam tíz dollár, haver. Fogadhatsz vele kutyafűre. – Mennyi? – Húsz. – Mennyi? – Ötven. – Oké, akkor nyúl beérte szép lassan a pénztárcádba és tedd ide az ingen felső zsebébe. Éreztem, hogy a fülem mögött sorog az izzadság. Kibányáztam a pénztárcámat az első zsebemből, elővettem belőle egy ötvenest, és betettem a zsebébe. Elvette a hasamtól a kést. – Akkor most ülj szépen, és olvas tovább a turfot. – Úgy tettem. Aztán egyszer csak a kést a nyakamon éreztem. – Örülj, hogy ennyivel megúsztad, mondta, és elment. Ülve maradtam, és megittem a kávémat. Aztán felálltam, kimentem, lementem a mozgó lépcsőn, elsétáltam a parkolóba, beültem a kocsiba, és elhajtottam. Elmentem Hollywoodba, leparkoltam valahol, és bementem egy moziba. Vettem egy kis pattogatott kukoricát, egy üdítőt, és leültem. A film elkezdődött, de nem néztem, csak nyomtam az arcomba a kukoricát, és ittam az üdítőt. Azon meregtem, vajon kutya fülfutotta be elsőnek. Aznap éjjel nem tudtam aludni. Ittam sört, ittam bort, ittam vodkát. Mindet hiába. Még semmit sem oldottam meg. Az összes ügyem megfenek lett. Apám megmondta, hogy nem lesz belőlem semmi. Belőle se lett. Léhűtő volt világ életében. Bekapcsoltam a tévét, volt egy a hálóban is. Egy nő jelent meg a képernyőn, aki biztosított, majd ő beszélget vele, felvidít. Mindössze egy kreditkártya kellett hozzá, de nem hívtam fel. Aztán egyszer csak a nő arca eltűnt a képről, és megjelent helyette Jenny Nightrow-é. mondta, jobban tennéd, ha nem ütnéd az órod a dolgaimba? Mi van? Megismételte a mondatot, én meg kikapcsoltam a tévét töltöttem még egy vodkát tisztán. Bekapcsoltam a villanyt, és ültem a sötétben. Aztán hirtelen valami zümmögő zajt hallottam, mintha egy megzavart méghas lett volna, majd lila fényvillanást láttam, és egyszerre ott állt előttem Jenny Nitro. Kurvára megijesztett. Megijesztettelek, Belám? Engem? Á, dehogy! Válaszoltam. Te De nem tanultál illemet? Nem szokták kopogni, mielőtt bemész valahová? Jenny körbenézett a szobába. Fel kéne venned a tyházvezetőnőt, iszonyú van itt. Benyomtam a vodkámat, és odavágtam a poharat a falhoz. Téged ez ne izgasson, úgyis elkaplak, mint muslisza a szélvédőt. Nyomozóként három dolog hiányzik belőled. Mi lenne az? Elszántság, energia és elképzelés. Csak nem. De ettől még téged simán elkaplak. Úgy gondolod? Tudom, hogy azért tapaszt grúvarszra, meg temetkezési vállalkozó, és a hulláit fel akarod használni, hogy űrbarátaidnak is legyen, miben parádézniuk. Leült egy székre. Elvett egyet a cigarettáimból, meggyújtotta és felröhögött. Tényleg úgy festek, mint aki egy hullába költözött? Hát nem egészen. Mi saját magunk hozzuk létre a testünket, akárhányat. Ezt figyeld! Megint az a zümmögő zajhallatszott, felvillant a lila fény, és a sarkában megjelent egy másik Jenny Nitro. Hello, Belám! üdvözölt. – Hello, Bellarm! – ismételte a székenülő. – Egyszerre tudsz két testben lenni? – Nem – válaszolta a székenülő – de egyik testből a másikba tudunk ugrani – fejezte be a sarokban a szobanövény mellett álló. Kimásztam az ágyból, hogy töltsek magamnak még egy botkát. – Gatyában alszol? – kérdezte az egyik. – Visszataszító! – közölte a másik. Itt alal a kezemben visszamásztam az ágyba, megigazítottam az egyik párnát, és nekidőltem. Újra hallatszott az ümmögő zaj, felvillant a lila fény, és a növény mellett álló Jenny eltűnt. Ránéztem a széken ülőre. – Na, ide figyelj, Grovers azért bérelt fel, hogy lekoptassalak róla, és meg is fogom tenni. Elég nagy a szád ahhoz képest, hogy a képességeid épp, hogy felülről súrolják a nullát. Igen? Akkor hadd világosítsalak fel. Keményebb ügyeket is megoldottam már. Valóban? Legalább egyet Minden megoldott ügyem szigorúan bizalmas. Bizalmas vagy nem létező? Ne baszt fel az agyam, mert... Mert mi lesz? Mert... Megfogtam a poharat és a számhoz emeltem. Illetve emeltem volna, mert öt centira a számtól megbénult a kezem, és nem tudtam megmozdulni. – Bellán, te harmadosztályú vagy! Ne szórakozz velem, mert megtudod, milyen az, amikor nem vagyok ilyen elnéző. Örüljél most ennyivel megúztad! – Örüljek, hogy ennyivel megúztad. Ezt tizenkét órán belül már másodszor hallottam. Jött az ümmögő hang, a lila fény, és Jenny Nightrow eltűnt. Ültem az ágyban mozgásképtelenül, a kezemben a pohár, öt centira a számtól. Ültem és vártam. Azzal próbáltam megelőzni az időt, hogy a karrierem nagy pillanatain derülök egy jót. De nem volt túl sok minden, amit derülhettem volna. Azt hiszem, rossz hivatást választottam, de már késő volt újat kezdeni. Csak ültem ott és vártam. Vagy tíz perc múlva finom bizsergést éreztem az egész testemben. Egy kicsit megmozdult a kezem. Kicsit később még jobban meg tudtam mozdítani. A poharat a számhoz emeltem. Sikerült hátravetnem a fejem és ledöntenem a vodkát. Ledobtam a poharat a földre. Lassan végegődtem az ágyon, és vártam, hogy elaludjak. Kint rölnövést hallottam, és megnyugodva vettem tudomásul, hogy a világgal minden a legnagyobb rendben. Öt perc múlva elnyomott az álom, és aludtam, mint mindenki más a városban. Depressziósan ébredtem. Felnéztem a plafonra, pontosabban a plafonon lévő repedésekre. Azt láttam, hogy egy bölény épp nekiront valaminek. Azt hiszem, ha valami én voltam. Aztán láttam egy kígyót nyullal a szájában. A rullónát besütött a nap a hasamra, és a sugarak horog keresztet formáltak rajta. Viszketett a zseggemjuka, csak nem az aranyerem újult ki. A nyakam mere volt, a számíze meg olyan, mint a savanyú tejé. Felkeltem és betámolyogtam a fürdőszobába. Utáltam a tükörbe nézni, de mégis belenéztem. A tükör egy depressziós, vereséget szenvedett emberképét mutatta. A szemem alatt hatalmas táskák lógtak. Apró szemgolyom gyávaságot tükrözött. Olyan volt, mint egy rácsálói, amit sarokba szorított a macska. A bőröm úgy tűnt már rég feladta, mintha régóta utált volna rajtam lenni. A szemöldököm mélyen a szemembe lógott. Úgy festettem, mint aki megőrült. Szörnyű, guztustalanul néztem ki. Ráadásul szarni se tudtam. Szorulásom volt. A pisáltam egyet, és sijába céloztam pontosan. Valahogy fél oldalasan jött ki, és összeföcsköltem a padót. Megpróbáltam korrigálni, de körbehugyoztam a deszkát, mert azt meg elfelejtettem felhajtani. Letéptem egy kis papírt, és felitattam a földről a pisát. Aztán letöröltem a deszkát is, bedobtam a csöpögőpapírt a klotyóba, és lehúztam a vécét. Majd odamentem az ablakhoz, kinéztem, és megláttam a túloldali tetőn egy macskát, amint épszalik. Aztán visszafordultam, megtaláltam a fogkefémet, és megnyomtam a tubust. Túl sok jött ki, a fele fennakadt a fogkefén, a másik fele lebucskázott a mosdóba. Olyan volt, mint egy zöld féreg. Amennyit fel tudtam szedni az ujjammal, azt rákentem a fogkefére, és végre elkezdtem mosni a fogam. Átkozott fogok. Az embernek állandóan csak enni kell velük, enni újra és újra. Gusztustalan állatok vagyunk, piszkos kis szokásaink rabjai. Csak eszünk, fingunk, vakaródzunk, nevetgélünk, és nemzeti ünnepeket tartunk. Befejeztem a fogmosást és visszafeküdtem az ágyba. Semmi energia, semmi erő nem volt bennem. Rajszögnek éreztem magam, egy darab linóleumnak. Úgy döntöttem, délig ágyban maradok. Lehet, hogy addigra a félvilág meghal, és akkor fele olyan nehéz lesz mindezt elviselni. Meg aztán lehet, hogy délre már jobban nézek ki, és jobban is érzem magam. Ismertem egy fickót, aki egyszer napokig nem szart. Végül egész egyszerűen felrobbant. De tényleg, a szar kirepült belőle. Megszólalt a telefon, hagytam, ha hagy Reggel sose vettem fel a telefont. Az ötödik csörgés után abba hagytam. Újra egyedül voltam. Akármennyire guztustalan voltam is, jobb volt egyedül, mint valakivel, mint bárkivel azok közül, akik odakint üzték a szállalomra méltók kis játékaikat, mutatták be sorba cirkuszi mutatványaikat. Fejemre húztam a takarót, és vártam. A negyedik futamra értem ki a lovira. Valaminek csak meg kell hoznia az áttörést. Teljesen elakadtam mindegyik ügyemmel. Elővettem a listámat, ugyanis minden nap leírtam szépen. 1. Meg kell tudni, vajon szelén-szeléne. Informálni Lady Halált az eredményről. 2. Meg kell találni a vörös pegyet. 3. Meg kell tudni, vajon szindi félre ke ha igen, rajta kapni. 4. Lekoptatni az űrlén Groversről. Összehajtottam a papírt, és visszatettem a zsebembe. Kinyitottam a turfot. A lovakat épp elővezették a negyedik futamra. Csendes, meleg nyári nap volt. Minden olyan álomszerűnek tűnt. Aztán meghallottam egy hangot a hátam mögül. Valaki ült mögöttem. Megfordultam. Szenin volt az. Rám mosolygott. – Szép napunk van ma! – mondta. – Hogy alószarba kerül maga ide? – kérdeztem befizettem a beugrot, Ott nem kérdeztek semmit. Követ engem faszka lapkám. Pont ezt akartam kérdezni én is. Van egy csomó minden, amit nem értek. Ez velem is így van. Felelte, azzal átmászott az ülésen és leült mellém. Beszédem van magával. Nekem is. Kezdtetném így azzal, hogy elárulja nekem a nevét. A valódi nevét. Éreztem, hogy egy rövid csövű revolver az oldalamba fúródik. A kabátja alatt rejtegette. Van rá -e engedélye? kérdeztem. Mostantól én kérdezek, válaszolta, és egy kicsit erősebben nyomta a fegyvert. Hát, csak tessék. Kinyomztat utána. Lédi halál. Lédi <gül> halál! nevetett. Na, ne szórakozzon itt velem. De szórakozom, így hívja magát. Lédi halál. Ki az, valami elmebeteg? Hát, meg lehet, és hol találom ezt a picsát? Nem tudom, ő szokott engem felkeresni. És ezt be is vegyem. Hát mással nem szolgálhatok. És mit akar tőlem? Azt akarja tudni, vajon maga az igazi szelén. Tényleg? Aha. Maga szerint ki lesz a befutó a negyedikben? Zöldhold. Zöldhold? Nekem is az a tippem. Akkor jó, mondtam. Mennék is fogadni. Mindjárt jövök. Felálltam. Hűjjön le! fenyegetett meg, vagy szétlövöm a golyóját. Leültem. Szeretném, ha ez a nő leszállna rólam, és szeretném megtudni a valódi nevét is. Ezt a lédi haláldolgot nem veszem be. Ja, és szeretném, ha ez mi hamarán megtörténne. Mondjuk most rögtön. Álljon meg a menet, ha ő az én ügyfelem, maga hogy lehetne az? Ezt oldja meg maga dagatkám. Dagatkám? Csak úgy rend magán a háj, a reng vagy nem reng, ha magának dolgozom, pénz jár érte, és nem vagyok olcsó. Mennyi? Óránként hat dollár. Benyúlt a zsebébe, és elővett egy kötek pénzt. Beledugott pár bankót az inkem zsebébe. Itt egy hónapni előleg. Ezzel egy időben felzúgott a közönség. A lovak a cél futottak, és kivezetett, és kinyert, hát zöld hold. Hat az egyhez. A picsába! Fakadtam ki. Maga rengeteg pénzt vesztett nekem. Zöld holt futott be elsőnek. Pofa be, morogta, és lásson neki. Jó, jó, de hol tudom magát utolérni? Itt a számom, mondta, és átadott egy papírfecnit. Aztán felállt, végigment a széksoron, és eltűnt. Tudtam, hogy a kirakós játék kellős közepén ülött, és nem tudom kirakni. De neki kellett állnom. Kinyitottam a turfot, és tanulmányozni kezdtem az ötödik futam indulóit. Másnap elmentem a végső menedék temetkezési vállalathoz, egy kicsit körülnézzek. Nem is rossz biznisz, itt sosincs holcezon. Kint leparkoltam az autóval és bementem. Egész kellemes kis hely volt. Csendes előcsarnok, vastag, de piszkos szőnyeg. Körbejártam, aztán bementem egy másik nagyobb terembe. Tele volt koporsókkal. Kicsikkel, nagyokkal, szélesekkel, keskenyekkel. Van, aki előre megrendeli a koporsóját. Na persze én nem. A pokolba az egésszel. Úgy tűnt senki sincs a közelben. Akár le is nyúlhattam volna egy koporsót. Csak odakötöm az autómra és hús. Hol a fenébe lehet Groovers? Van itt egyáltalán valaki? Valami elkezdett motoszkálni bennem, és egyre csak motoszkált. Aztán megtettem. Felemeltem az egyik koporsó fedelét és belenéztem. a tűvöltöttem, és lecsaptam a tetejét. Egy mesztelen nő volt bennem. Fiatal, jó testű, de halott. Aztán. Ha a futva érkezett. Belám, mit csinál maga itt? Hogyhogy hogy én mit csinálok? Maga mit csinál? Hol a búsban volt eddig? Vécén, mit üvöltözik itt? Rámutattam a ládára. Egy hulla van abban a koporsóban. Egy bomba nő. Nagy csöcsökkel. Grovers odament és felemelte a tetejét. Nincs benne senki, Mr. belam, Mi én is oda mentem, és újra belenéztem. A koporsó üres volt. Megpördültem, és elkaptam Grovers-t a grabancánál. Ne szórakozzon itt velem, hisz láttam. Láttam a muffját is. Egy fiatal, halott csajsi volt. Maga szórakozik velem? Maga és Billy French, a vérszopó. Velem nem lehet ám szórakozni, Grovers. Itt senki nem szórakozik magával, Mr. Bellam. Maga halucinál. Elengedtem a ruháját. Ó, ne haragudjam, rá kellett volna jönnöm hamarabb. Mire? Hogy Jenny Nightrow az? Ő szórakozik itt velem. Tudja, hogy magának dolgozom. Mostanában nem láttam. Lehet, hogy felszívódott. De hogy szívódott? Vár. Mire vár? Hát, az pillanatnyilag még nem tudom. Megpördültem a sarkamon, és körülnéztem. Groovers mondja csak, hány halottat tartanak most itt? Kettőt készítettünk ki, a másik teremben vannak. Látnom kell őket. Hogy? Most megoldjam ezt az ügyet, vagy sem? De, de, oldja. Akkor meg kell néznem a hullákat. De miért? Ha elmondom, úgyse hiszi el. Ezt hogy érti? Hát mindegy, csak hadd nézzem meg. De ez ellengezik a szabályzattal. Na, gyerünk már, gyerünk. Hát jó, akkor kövessem. Átmentünk a másik terembe. Elegáns hely volt. A sötétben gyertják égtek. Három koporsó volt bent. Na jó, hadd Nem árulná el miért? Jenny Nitro ezekben a halott testekben akarja elrejteni az idegen lényeket, amolyan csigaházként, menedékként. Nitro azért találta meg magát, hogy hozzáférjen ezekhez a testekhez. De hát ezek halott emberi testek, és bomlófélben vannak, mint amellett nem sokára el is temetjük őket. Hogyan használhatná ezeket? Az idegenek ezekben a testekben bújkálnak, és amikor eltemetik őket, újabb testeket keresnek. De ha el akarnak bújni, miért pont halottakban akarnának bújkálni? Miért nem keresnek maguknak üres konténereket, vagy barlangokat, vagy akármi? Vagy miért nem bújnak élő testekbe? Azért maga szerencsétlen, mert az élő testek megéreznék a jelenlétüket. Nyissa csak fel a koporsókat, Grovers. Szerintem itt rejtőznek. Szerintem maga megőrült. Na, gyerünk, nissa már ki! Grovers kinyitotta az elsőt. Szép töltsfa koporsó volt. 38 év körüli dús, vöröshajú fickó volt benne, olcsó öltönyben. Megfordultam, és ránéztem grovers -re. Egyikük ott van benne. Honnan tudja? Láttam, hogy megmozdult. Micsoda? Mondom, láttam, hogy megmozdult. Föléje hajoltam, és megragadtam a fickót a nyakánál. Na, gyerünk kifelé onnan! Tudom, hogy ott vagy! Ahogy ráztam a fejét, kinyílt a szája, és kijött belőle egy kis fehér vattadarak. Hátra hőköltem. A kurva életbe, Mi az ott? Gruvers nagyot sóhajtott. Velem! Órákig dolgoztam vele. kitömettem az arcát, hogy szép kerek legyen, és egészségesnek hasson, És most megint összeesett. Kezdhetem előről. Bocs, nem tudtam. De szerintem már közel járunk a megoldáshoz. Nyissa ki a másikat is, kérem. Maga nyissa ki. Nem is értem, miért engedem ezt. Biztos én is megőrültem. Odamentem a másikhoz, kinyitottam és belenéztem. Aztán belenéztem újra. És csak néztem. Nem hittem a szememnek. Ez valami vicc, Grovers? Illetlenségi mivel humorizálni? Ez egyáltalán nem vicces. A koporsóban fekvő hulla én voltam. A koporsó belül bársonnyal volt bélelve, én pedig viaszbábú szerűen mosolyogtam. Sötét, barna gyűrött töltöny volt rajta, a kezem a mellemen keresztbe fektetve, és egy szál fehér szegfűt fogtam. Megfordultam, és Grovers szemébe néztem. Mi folyik itt? Ez hogy került ide? Ez itt Mr. Andrew Douglas, akit hirtelen vitte le szívinfarktus. Melyi közösségi vezető volt évtizedekig? Ez baromság, Rovers. Ez a hulla én vagyok. Én. Badarság, mondta majd odament a koporsóhoz, és belenézett. Ez Mr. Douglas. Én is visszamentem, és megnéztem újra. 70-80 év körüli őszöregember volt. Egész jó nézett ki, főleg, hogy az arcát kipirosították, és a száját egy kicsit kirúzsozták. A bőre ragyogott, mintha polírozták volna. De nem én voltam a koporsóban. Jenny Nitro, ő baszakodik itt velünk. Mr. Balan, szerintem maga megzavarodott. Kús. Gondolkodnom kellett. Valahol ez az egész összefüggött. Tutira. Ekkor megjelent egy férfi az ajtóba. Ha a testet preparáltuk. Köszönöm, Billy, elmehetsz. Billy French megfordult és elment. Jézusom, Groovers, ez nem szokott kezet mosni? Hogy érti ezt? Piros volt a keze. Badarság. De láttam, piros volt. Mr. Balan, szeretné megnézni a harmadik koporsót is. Bár üres. Egy úr előre választotta ki magának. És benne is van ez az úr? Nem, még életben van. Előre kiválasztotta. Tíz százalék engedményt adunk azoknak, akik halálok előtt megvásárolják a koporsót. Nem akar egyet? Kiváló a választékunk közgroovers, de most nem. Mennem kell, Találkozom van valakivel. Majd jelentkezem. Sarkon fordultam, kimentem a szobából, le az előcsarnokba, majd ki a tiszta, friss levegőre. Az a vadbarom, aki előre kiválasztja a koporsóját, ugyanaz a vadbarom, aki heti hatszor kiveri magának otthon. Beültem a bogárhátunkba, beindítottam és becsusszantam a forgalomba. Egy mikrobuszos csávó úgy gondolta, hogy bevágtam elé, és beintett. Én meg visszamutattam neki. Elérte az eső. Feltekertem a még működő ablakot a jobb oldalon, és bekapcsoltam a rádiót. A mentem föl a hatodikra. A pszichiáter neve Seymour volt. Kinyitottam az ajtót, és bent a betegváró tele volt őrültekkel. Egy fickó újságot olvasott. Fejjel lefelé tartva a lapot. A többiek pedig nők, férfiak vegyesen mozdulatlanul ültek. Úgy tűnt, nem is lélegeznek. A termes sűrű sötétség meg. Bejelentkeztem az ablaknál és leültem. Egy ürgén mellettem felemás cipő volt. Az egyik barna, a másik fekete. – Hé, pajtikám! – szólalt meg. – Na? – kérdeztem. – Be tudsz váltani egy centet? – Nem – mondtam. – Legalábbis ma nem. És holnap? Talán holnap, aha. De lehet, hogy holnap nem foglak megtalálni, mondta lemondóan. Remélem is, gondoltam magamban. Várakoztam. Mindannyian várakoztunk. Ezek az orvosok miért nem tudják, hogy a várakozás azon dolgok közé tartozik, amelyek megőrítik az embert? Az ember egész életében csak várakozik. Várja, hogy megszülesse, aztán várja, hogy meghaljon. Sórban áll, és vár, hogy papírt vehessen. Sórban áll a bankban, és várja, hogy megkapja a pénzét. Ha pedig nincs pénze, még hosszabb sorokban vár, csak nem a bankban. Várja, hogy alhasson, és várja, hogy felébredje. Várja, hogy megházasodhasson, aztán várja, hogy elválhasson. Várja, hogy essen az eső, aztán meg, hogy elálljon. Várja, hogy ehessen, aztán, hogy ehessen újra. Várja, hogy sóra kerüljön egy csapat őrült közt, és közben azon tűnődik, vajon ő is megőrült-e. Elolhattam a nagy várakozásban, mert arra eszméltem, hogy a recepciós rázza a vállamat. – Mr. Belám, maga a következő? Baromi ronda öregnő szólt. – Még rondább, mint én. Megijedtem, mert úgy hasonlított az arca a enyémhez. <gül> Ilyen lehet a halál, gondoltam magamban, mint ez a ronda öregnő. – Jövök már szépségem, mondtam neki. Erre kérem, kövessem! Keresztül mentem a termen, és követtem a folyosón. Kinyitotta az ajtót, oda bent egy nagyon elégedett kinézetű fazon ült az asztalánál. Sőtégy zöld ing és narancsárga kardigán volt rajta, kigombolva. Napszemüveget viselt és cigarettázott. Szipkával! Üljön le! mondta, és egy székre mutatott. A recepciós becsukta az ajtót, és elment. Danti megfogott egy tollat, és firkálni kezdett egy papír fecnire. 160 dollárjában leszek óránként. – Akkor cseszze meg! – felnézett a papírjából. – Na, ezt már szeretem! – firkálgatott még valamit, aztán megkérdezte. – Miért van itt? – Nem tudom, hogy hol kezdjem. – Kezdje tíznél, és számoljon vissza. – Akkor maga meg bassza meg az anyját. Na, emelte fel a hangját. Maga már érintkezett a sajátjával? Hogyan? Verbálisan? Spirituálisan? Fogalmazzon világosabban. Tudja jól, hogy értem. Nem, nem tudom. A bal keze és mutatóujjával kört formát, majd a jobb keze középső ujját elkezdte kibedúgdosni a lyukon. Hát így, mondta. – Ja, igen, erre emlékszem. Egyszer ő is tartotta így a kezét. Én meg pont azt csináltam az ujjammal. Azért jött, hogy gúnyolódjon velem. Ne szórakozzon. Felálltam és áthajoltam az asztalon, egész közel hozzá. Szerencséje, hogy csak gúnyolódom. – Ó, csak nem – kérdezte és hátra a székében. – De, de! És ne játszadozzon itt velem, mert nem állok jót magamért. – Jól van, jól van, Mr. Belam. akkor árulj el, miért jött? Rávágtam az öklömmel az asztal közepére. – Azért a rohadt életbe, mert segítségre van szüksége. Hát persze, Mr. Belam. és hogy akadt rám? – Az arany oldalakban. – Az arany oldalakban? De hát nem is vagyok benne. – Dehogy nem. – Szémur Dandi pszichiáter. – Carner Building, 604-es ajtó. Ez a 605-ös. Én Samuel Dylan vagyok, ügyvéd. Mr. Dandy a mellettem lévő szobában van. Attól tartok, eltévesztette a házszámot. Felálltam és elmosolyodtam. Maga szórakozik velem, megpróbál ebből kimászni. De ha azt képzeli, hogy túljárhat az eszemen, akkor tyúkszar van az agyahelyén. Azért mentem oda, hogy rájöjjek vajon, ez az egész szelén, vörösbegy, lédi halál, űrlény és szindi beszügy valóságos-e, vagy pedig arról van szó, hogy súlyos mentális problémáim adottak. Hisz az egésznek nincs semmi értelme. Tényleg megőrültem volna? És hová fog ez az egész fajulni? És egyáltalán miért? A fickó, aki azt állította, hogy Samuel Dillannak hívják, megnyomott az asztalán egy gombot, mire a recepciós megjelent az ajtóban. Még mindig rondább volt, mint én. Semmi sem változott hát. Molly, kérem, kísérje át az urat a szomszédba, doktor Dandy rendelőjébe. Köszönöm. Utána mentem, majd jobbra a 604-es ajtóhoz, amit kinyitott, és a fülembe súgta. Tény észhez faszkalap! Újabb zsúfolt szobába léptem. Elsőként a felemás cipős fickót pillantottam meg, aki az előbb megkérdezte, hogy fel tudom-e váltani a centjét. – Hé, Mr. – mondta. – Oda mentem hozzá. – Veled is ez történt, mi? – Micsoda! – Hogy eltévesztetted a házszámot? Azzal megfordultam, kimentem a szobából, és hívtam a liftet. Aztán vártam, hogy leérjen a földszintre. Aztán vártam, hogy kinyíljon az ajtó. Aztán átmentem az előcsarnokom ki az utcára, és megkerestem az autómat. Beszálltam, beindítottam a motort. Vártam, hogy bemelegedjen. Elindultam és elértem egy lámpához. Piros volt. Vártam. Benyomtam a cigarettagyújtót és vártam. A lámpa zöldre váltott, a gyújtó kipattant és meggyújtottam vele a cigimet, miközben haladtam az úton. Valami assukta, hogy az irodába kell mennem. Az volt az érzésem, hogy valaki várot rám.